سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لصدري ويسر لعمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدل للمتقین الَّذِينَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَضَكْنَا هُمْ يُنْفِكُونَ <خخ> پر انی سبقی مُنگ دا بیانو کو چی صورت من قسم دے سلورو حسو اوله حص کې چین میں ونه دي او دا حص درې باابونه دا پهې کې مقصدی مصلله د الله د ووحدانیت بیانږ سرهمونږ چې اول باب ک بیان د دری ډلو دی کمه درې ډلې چې سورې فاتحه کې ذکر شوی وې منعوم عليهم مغظوب عليهم او ظالمين نو دیس اول باب کې دا غدر واره ډلو بیان کای اول بنه صفات د مومنانو ذکر کای چې مومن چاته وای مومن مومند چې اغه ایمان په غیب وباندی او دهغې بیا ز خپل ځای کې وظحت کوم دویم د مومن صفتېکر کوي چې د به د مثپابنددي او دریم کممال چې دره الله رکی دی دی به د هغې نه صحیصد الله پهلاره کې خرش کوي سلورم صفت چې د د به په عثانی کتابونو تابون باې ایمانې کاقرآو مجید دی او یو صل دری کې تابونه د دینه نور دی او پنزم صفت د آخرت با دے قائلی دے با دا آخرت بانے با یعنی اقامت اس... ایمان بالغیب اقامت الصلاح انفاق فی سبیل اللہ ایمان بالکتب السابقہ او ایمان بالآخرہ دا پنزم صفات چیدہ کرا شئی نو دا با مومن وی دا با کلق معاہد وی کلق مومن وی وس سر د صورت نا لام میم دا حروف مقطعات دي دا دا شي حروف دي چې دا الله او دا الله د نبی تر منځه د دې راز دي دا الف لام میم یوادي دي صورت کنا بلکې د سوره ال عمران افتتام په الف لام میم باندې کوي دارنگی ورپسی صورت روم که هم علف لام میم بیا صوره لقمان کم علف لام میم بیا صوره سجده کم علف لام میم صوره انکبوت کم علف لام میم نو دې دی حروف خوص مقصد وئی که نا چی اللہ پاکی بار بار ذکر کئی نو مفسرینو تقریبا شپال از توجیحات ذکر کری دی شپال از خبری ذکر کری دی څل د الف لام میم مقصد څه دی خدای خپل ستوجهات د دې معنی غوړیني دا لکه څنګه چې څنګه خپل یو کوڈ ورډز دی دا د قران کوڈ ورډز دی او دا دے اللہ تا دے او اللہ اللہ تا دے دی راز صرف الله تعالی معلوم دی او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلوم دی کم چې مفسرین بیان کړی دی نو ارید خپل علم پر وړاندې کې د دې الفاظو تشریح کړي ده لکه یو مفسر لګي چې الف لام میم دا د قران کریم یو نوم دی الف لام میم دا د قران نوم دی لکه ابن جریر لیکلي دی ت الف لام میم دا الله دی کتاب نوم دی دا اوس توجیه دا دا, دا, دا, دا, دا رنگی خلیل دا دا دا دا دا دا دا دا او سیبو وی وای چې دا دی صورت نوم دی د سورت البقره نوم دی الف لام میم حضرت اکرمه او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی انو دا غت توجیه دا چې دا د قسم الفاظ دی الله په دې قسم خوري دا دارنګي ساعدي او شعابي هغه لیکي چې د الله د نومونو یو نوم دي دا الله د نومونو یو نوم دي دارنګي ابن مسعود لیکي چې د الفنا مراد سند دا قران دي چې الفنا مراد الله لام نہ مراد جبريل امين او ميم نہ مراد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله دا کتاب په زريعه دا جبريل امين و نه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تر عليه کلي يا الله خپل علم ذکر کئي چې انا الف نہ انا لام نہ الله او ميم نہ عليم ان الله العليم الله زبوي غما الله وي زبوي غما خدا توجيهاتي حضرت شیخ منور اللہ مرغدہ وېما د خپل استاد نه د پوسوکو د مولانا حسین علی الوانی رحمه الله نه چیرې دی په قران کې د حروف مقطعات تی نده بسمکصد وکنه یا غو چې او په ما یی دی په با مقصد باندې څو ویږي یاد الله پیغمبر په پوي دو ما یی دی نږدې زمانہ کې وشا ولی الله رحمه الله هغه د دې په مقصد پوي هغه ما ایږي دا غی نارسته به څوک بوئیږي وه حسینلی صاحب څنګه به بوئیګم هغه مرته خو زم ما جی بو استاد چې ته به بوئیږي او زستا شاګرد متي ما ته بیاننه ما ته بیانکا نو صاحب زه ډیر ما ته خبرو کې خو زه لکه کلک ولالو ما چې نه ما ته بخا مخه ته بیانه نو زه مې دار سره یو 100 100 علي وسیدون په خوانه به کوله زمیدار سره نو پلیس کی سره او ګوره تړلی و نو مالې دا ګوره چا کای راکا یداخره یما دا ګوره نه چکوالو یما له دې د اسنګ دی چی میټه ہے خوګه دا ریسنګ خوګه دا یما چی خوګه دا نو د خوګوالي تعریف وکا یما له دې دا تعریف نشته وي د دا قصې داج د دا دې علم الله ته بزړه کې و چې غیبل چاته نشي بیانوله دا علم الہی دی چې ورکه نو الف لام میم دا حروف مقطعات دی او موطال تعلیم را کو کسره هر سمره عالم شي سمره عالم شي خداده علم په یوزې کې ودریږي دا دی نماخ کې علم د چاې د الله لکه تاسو به ان شاء الله که زندګۍ وفاو کا نو سوره کهف کې د حضرت موسی عليه السلام او د حضرت خضر واقع ورا شي حضرت موسی عليه السلام تقریر کړي قوم تواض او نصيحت کوي لکه دې د بوځو کې موسی عليه السلام په دې دور کې ستانه غټ عالم شتا سوال معقول او موسی عليه السلام جوابم خدای ترزور گوې چنه د موسی عليه السلام خدا خیانو زړه الله پیغمبر ما او د پیغمبر د الله نه په اغوه کې بل وی په عالم ني نو موسی عليه السلام ویچ نزل وی عالم الله پاک ورته وینا موسی عليه تا تان وی علمشته تا وی علم ولهشته حضرت خضر ده نو موسی عليه السلام طلبگار ده علم تکبر بګینو وی الله چې زمانه لوی عالمشته نو به سره په وګره واغصله ځان سره چنه روان کوی راځي سبق تیز دکو چې زمانه لوی عالمشته نو بیاخد هغه مکان به چې په کار ده چې موږ داګه نا سبق زده کو موسی عليه لا زان سره مه ای اوګست فرایشی و سرشه او شاګر توی راز جي دوستاس طلب وکول اول یو وكيرا چې کله دئ اور سیدل او الله ورته ویل چې زما بنده به تعال اغه جګی ملاوی کم دی کی دوه دریا بونه یو بسره ټچ کیږي دوه آباء دئوسف خیدر السلام چې د کم کانی شاده د الله عبادت کوي موسی السلام آل ته کی ناس ته دمې کړی بیا روان شوه مدی خپل شګرته وی زمونږه غا د ناشتي غو پرګرام راا هغه مې چې وګورو واست اوږې شوما لقد لكن من سفرنا هاذا نسبا وګوره دمو تعالی سبق راکو چې ترسو پورې مقصد ته نور رسیدل نو موسی عليه السلام مستړه کېدو خو چې کله د مقصد نه وړېدو خضر لارګی پادشاه عليه السلام نو موسی عليه السلام سره نو شاګر وته وی چې زمانه خو یو خبره یا شی وو مونږی کلاکانې لډډوله ګوله ماغه سرشه مایه چې هغه د ټیفون نټوب کو سمندر کې ورننه وته دریات او چې دیو مو کې تلونو غو بور بس را جمع کې دینه سورنګ جوړولو او ب بیا چې ما یو ځکه دینه موسی عليه السلام د کزې که مونږ لټولو کنه فرتد علی آثارهم قصص قران وای فا قدمون واپس را روان شو فا وجد عبدم من عبادینا. زمای اوبنده اومون تو حضرت خضر علیه سلام. او خضر علیه سلام تو وی تعریف او کو دا استاد از شاگرد و سول قرآن خیلی گوره. قرآن که داست یا خبر نشته چه قرآن که نشته. موسیٰ علیه سلام ورد وی زستا شاگردی کم. خضر علیه سلام تا پوست که تا سو اسرائیل و موسایم. خضر علیه سلام کو کسی او ردلی و واقعيات یودین چې سختغه به ده وې زه ته زما شاګردین نشم کوله زما اصول ډېر سختي او ته په نس خبره باندې چې ګم دې تپوس وکې حضرت موسی علی السلام ورته یې نه زبستا تابعداري کومه او زما ترونه به تا تکلیف نه را رسي نو درې کارونه درته ښه زرو کول د موسی علی السلام موجود موجودګی کې یو چې کل روان شو کشته یې گیګیناستل نو حضرت موسی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام او شاگرد در یاب چې سنگا پوری شو نو خضر علیہ السلام کان رواغشتو کشته گیه تختما تا کا کشته گی تختما دغه موسی علیہ السلام ولوی جی وسړې سړو بغیر پیسو بغیر کرایې موږ سمندر نه را کو بجای ندی چې دغه شکریا ده کیه تختې ما تا ماتا کا هغه موسی ماتا چې تاسو ما سره یوځه سفر نه شئ کولې زما جون طرز ژوندۍ جدا دستا جدا ده. ویچ به زما نه هیڅ یوجب دي پرلهنه معاف کبیا به تاسو نوکو. میا روان شو یو سړی لارکرا روان و درځه اسلامي کر ګټ نو نیو سپړې ولو مړې کو. موسی عليه السلام ولوري تور ګونا نسبینا ګونا طلع سړی را روان دی او ته له مریخه بکه دا واجبہ کار دی. چې موسی ته تمویل زما کاروږي کار ملرا. تمازن نشی تیروال جن. بس دا داخی ریزل لیه. که دیزل لیه مرس تاپوسو کو نبیابا می شاگرد که نبیابا زمان استا. لار جودا جودای. نیسایی د. لکس مخ چنه او گشه ویده. یو کلی والاو قرآنوی دا آغای نی روطای ووخته. چی موند لگا روطای راگی دا چنه او گره دا شاگرد او نو غد دم رازلی سپیرکیلی والو دم راز سپیروجی ټکړه روټۍ ورکول والا غوارانو روټۍ ورنکه موسی علیہ السلام ډیر خپه شو لکه 6 چې مخکی لاړل چې ګوریو دیواله د پسخی تراځوان ډیر غرزی کی قران وای بس خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام له شا بڑیو ا دیواله رو غرزو لو خټیو کنه جوړی کیو دیواله رسر ما بیاوخه جوړو ما زیګر فلاسه را روان شو موسی علیہ السلام ولوی ته خدا سپیرکیلی والدی چمنل ټګلر وټه نه ورآ کولا نتاجد د تو درز مونږه وو جلو ځان خپل وکارو کو نو کم سه کم دیړګوبېتی هغهسته موسی علی السلام ته حضرت خزر روی زمو استاد پرميز جداوال راغې خورازا ما جګم کارونه کړی چې داري وځه حد خود ته حکم کړه د سر نه ولا شروع شي ام السفینه کیشته چې وا, داد دو وا. چی مونکا دا د وې د منان نو چې مونږه د سمندر نه یا د دریا نه پورې شو نو دقه وخت ده بادشاہ نوکران را روانو اغه چې کوم گشته ورو روانه دا غی نه بیٹه ښغشته نو ما دوه میخونه دا یو تخته وښته چېرته بورډون جو مو گشته مرمت تر اوسه نه دی بله ټکس نه بچی هرچه الګو نو موروبلار نه کان خلګو او د دا موروبلار به دینې لراړول د دین کار ده نه پر خو د نظام رب ما ته حکم وکوه شي مخنه پناګه زه وله نیک صالح اولاد ورکاو او هر چی دیوالو نو داده دویې دی مور او بلاره ډیر نه قان خلقو او د دې لاندې خزانه خوول دی, دی ماشومان نو starred را داوګه چې د دا خپل ځواني دور سي نو بیا به د دیوالو لړۍ خزانه وزان لروبه سي او خپل جن تیر کی اخره ګورډوي ما فعلته وانمري دا ما بخپل وانه نه وکړی دا د چا حکم وکړه نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل الله د موسی علیه السلام باندې رحم وکي کله سبا ریکړه س ډیره واجب بیلی دیو خبره مې دی ورکو لا چې علم دا باندې چې زما علم بس پورې زه زدا زمانه اوچا عالم نشته نه ده موسی نه به هغه وښکې سو ګچتو حضرت خضر علیه السلام په علم کې پس شوبو د دین کې نو الف لام میم مانه دا شو الله پويږي په مانه د دې حروف باندې يا الف د جدو په حساب باندې نبي رسول الله ته الله او بشارت ورکي ابجدو کې الف راضي د 1 د پاره او لام راضي د 40 د پاره او میم راضی د 30 د پاره نو 30 جمع 40 جمع 1 71 چې استاد دین په يو او یا کال کې ټوله دنیا کې خورشي او شیbim ديداسي چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی حضور راغې نو ټول دنیا کې د الله دین خورشو دا د الف لام میم یو معنی دا هم دا خو په هر حال دا د الله راز دی, حروفو. دی او چې راز راز پادشي نو غ ډیر مزيداري الف لام میم الله پويږي په معنی د دې حروف ته دا معنی کوي چې الله د دې په مقصد پويږي او ګور د قران په ویلو باندې یو حدیث پاک راضي چې په یو حرف باندې لس نه کوي ملایويږي دیو حرف لفظا ويل لس نه کوي په ملایويږي او راوي د حدیث وی وي زدانو ام چې لام میم حرف واحد زدانو ام چې لام میم دا یو حرف ته بلکې الف حرف و لام حرف و علف زان لحرفتے لام زان لحرفتے امیم زان لحرفتے یعنی جتا علف لام میموئی نستا تیس نی قیوشوی دا قرآن او ریدل دم رب آئے سواب دے مجید دیا کم اسینہ کدھا اللہ کتاب پرو او کم اسینہ ازدکی او کم غوگ او ری او کم محفل کے وینے کی گداغی با سمرلوئی عزتی ذالک الكتاب لاری بفیح ذالک سر اشارہ قرآن مجید تا اگر دې پدې کې خلکو علمی باس کړي خو چونګې مونږو طلبه درس نه کوو عمومي درس دی نو قران ته اشاره چې دا هغه کتاب دے چی لاری بفی ہی پا دے دا دی چې لارې بفي هي پدې شک نشته او قران دې خپل وضاحت کوي چې لارې بفي هي من رب العالمین دا الله دې طرف نه پدې کې دا خبره شک نشته دا کتاب لارې دې د شک ولا نه دی بغیر د شک نه کتاب دی هدل للمتقین اوس د هدايت معنی ما فاتحه کې کړي وي هدایت مانک لکوالے که جرس دا مانو کی چی دا لارا خوون کے دے متقیانو تانو دا مانو بانے اعتراض راجی چی سر متقیان نیکان خلق بلارا مومی نزا دا خوکر ٹک نشوکن نا هدایت مانک لکوالے مومن دا قرآن او ریدوس رب دین کی لالا کلکیگی نو هدل للمتقین کلکون کے دے مزبوتون کې د فرضګارو لا اوس متکي سوق دي هغه استاد لګيو جمعه کې تقریر کولو وي متکیان جوړ شي متکیان جوړ شي او موږ سړي د پوسوګو یې د متکی چاته وي د تې چې مساره سره لګيو متکی متکی کې نو هغه ساده مولا نو ورته متکی دي ته وي چې او ځوان ځلمې سره په یو بند باندې او بن وسره خزاپره دای بندګي او شپتي رشي دي خزې رسونه وي نو دا متکی دي نه مطلب دا چې زنان نه ځنو صحتي هغه استاد شاګرد ولاوي خخه جوړه مونږ لې جوړا و ما سي نه طبيات دي ا چې مونږ لې جوړا و نه متکی هغه چاته متکی وای فریضګار د پرېسکون کی د تلګه تعالی ډاکټر وای چې هغه کتا استاد زکام دي زکام والے نو زتا له انتي بایټکس او ان ډایډز به الکار کوي چې د بده یخن ځان ساتي د 3 نه بزن ساتي د غوړو نه بزن ساتي او یو سره دی هغه بولایې چي خو چدې بولایې چي سو ایماکسیلی چولې دي 350 خو دلته کې جام دین او سر سرکول او لوغان او چرګاونا مخناړي زه د زوکام بخصي نه تقوا ولې کیږي ځان د ګناه نه بچکول اتق الله قران کې دا لفظ بیا بیا راځي ځان ساتل لکه وګوره تاسو صادربصرګړې ته بلار روانې د بیري بودي راشي نو تاسو د بیري بودي لږ لاغ... غیګ ورګه غزان دې بچی ځان دې بچی سره نن په صادرب منن په 1500 او 2000 اګست پہ اسینه چې اصغیراله خراب کی نو مسلمان وبله ګونا نظام داسې دا بچی لکه څنګه چې ته رېخمو کپڑا د ازغونه بچی ډیره تقوا وکي قرآن کریم کلکل سورة برسائل کے برائشی ولا تقرب الزنا دانوئی چی ولا تفعل الزنا زنا مکوئی ولا تقرب الزنا زنا خواتن از دیکھے گا ما اگا چې چی زنا لالار سمجی افا مزا اسے اومی فل دے لگو مثال بطور میوزک لن دا خبر او بیو کو سندرہ او ریدل حدیث پاک رازی دا میوزک چې کم دے گا نا سندرہ دا ینبت النفاق في القلب پزړه کې د منافقت بوټي زرغونې دې سره دا به هي رومبه باده اول به تو مې سره ټپا 4 2 تاروبیز دکې بیا به دا غې نارسته چې غم دې پتا کې د عشق وایرس راشي نو دا عشق وایرس نارسته و بیا تا غنور پار پارګي نو بیا خپل ځان کنټرول نه کینې ګنابد نه وشي بنیا دې د کمزینه کې غوډې شو او څو خلک وې غم مون بولې ټپې 4 2 تخوې داسه مسټافت ته کمه ثقافت تو اساسیدہ یعنی مطلب داري پیدا شي مونږه حرامي کو دا نه وجمون بوله قران خو مون بوله حديث خو مون بوله الله دين کوي فکار دا چې اولګه بچي پیدا شي مون ول اولنې خبره دا و چې بچي وای الله ورته وایي چې بچي وای الله لا اله الا الله نشتا څنګه تربيته کو هغه زب استاد بچي پروريش نو تقوا وی لکیگی زاند گوناه ساتل لک سنگ چی بیمار سړی زاند اوسې زون نسادی کم چی ډاکټر وی نو الله خو زموږ باندې دې ځاخه پوي دی وای هودل المتقین دا لکون گی دی اغه سړی لک اغه کې د گوناه ترف د گونانه زاند ساتلو ترف باغ کی خاجی دا, دا, دا, دا خو اغه که سو دغه پاررانا د قران صفات به سي سنگ به مومن آغا دے بغیب و الذین یؤمنون بالغیب مؤمن هغه سره دی چې دغه په و ایمانې غیب څه ته وایمونه الله نه دلیل دی خو زمون ایمان دی چې الله شتا او پرز د قیامت به ان شاء الله زمون دیدار کی مون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دلیل دی ایمان دی چې او بالحق اخیری پیغمبر ولدان رسول پیغمبر نشته خو دې خبر لګړی ضروري کویخه پدی کا دې نن ډېر خپکیږي نبی علی السلام وای ز اخیری پیغمبر مله نبی ابادی زمانه کو رسول پیغمبر نشتا نو زموم ده ایمان جزء ده چې محمد رسول الله خاتم النبیین خاتم النبیین اخیری پیغمبر نو ایمان بالغ مغ د قبر عذاب جزاء او سزا نه دلی خود الله حبیب ولی دی چې حفر من حفر نیران او رزطه من الرياض الجنه قبر یا د جنت د باغچون یو باغچه دا یا د جهنم د کندونه یو کنده دا نو کند دا, دا, دا خبره منلی چې عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بی جهنم بی پدې خبر هم کو یو کنه پختانون مطلب کئ د خپل خلچ دا دا هم کلا دا هم بلا دا کلا دا تاب د دشمن نساتی او بلا دا ته اوس پر دې ځای لاړ شي او دخل کلی بدماشا مولوی چفلانے میں دترزو ی دی فلانے به د ماما مزو ی دی او فلانی سره مریشتہ دا نغه خو کی فلانی دې کی مونږ ری سرکړی ولا کوئی لوس کوتول راغله برابر هی کای ایو نیمه د سکنا ها ببردو گندګی ناشتی او بادو ناجی نغه خبر ځان کی سپیریټ پیدا کا او ایزه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ما ایمان بالغیب چې مونږ قیامت نه خو زمونږ یقین دې چې قیامت ورازی منګ محمد رسول الله نه دلیده لے خو زمون یقین دی او ایمان مو دی او دین رستو او یقومو نصالاتا د واجب پابندی دا اقامت د مونز دا واجب پابندی به کوي او فرق په منځ د مسلمان او د کافر کې ترک الصلاه دی د مصری خدل دا د کافر او د مسلمان منځ کې فرق دے کی سرے دی یو سره قصدن آمدن مصری دی که مړavos روزگار نه منواره وو موږ نه کوم نو امام شافعی رحمه الله و چې ایمان امام صفاتی شو د دې مسلمانانو د بستې نه و باسي او دا سم څومره پریږدي او لرم ځای کال چې دیو جنی وادي الخوبره ده د جنی چې وادي او هغه موږ دوډی پالر وداراوو لو ډولای به وری مثال په تور باندې ما او د مسبخین موز نماخ غیرا بیوٹی پالر ولکینی او په په جی 32000 او په 50000 روبۍ غیرا میک اپ وکي هغه بیا د موز د پارم او د څارم کئ نه کئ هغه د ما جی ګر موزلون کی د ما خام لون کی د ما وستن لون کی زګ ش دیګه به خاون لی وی نی چې تاسو شادو مې راستي کوړتا کچرګي مخوین درخو بیا بشادو ښکاری نو چې دیو دی؟ او دیوسیز بنیات د بدوننی نه کې خودی شي دیوسیز بنیات د ب نه کې خود شي کې خیر ته را شي په کارداری بس د داسې ما کهطورمو قپ کا تاله کبولی خدا زبا ده زه الله ضا کوم نو کله چې الله ضا شوو نوخواون بان ته ضا شي زهګوره خلاف نیم چره می کپ د سرړ کوي دی خو مو او دستسې مخپل ټای دی کوي او د اردان دووکې بیا د میکبوک او د شردان دی کی بیا د خمه در ځان سمبال کی بیا دی موزو کی ده الله حکم اوله فقار دار چې الله له مخ صفه لارشم زمان مخ الله له صفای نمونګه ظاهرین مخ خلق له کو دلته ډیران دي زه د ده کول دي دا مخ د تک توري حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه درنګ تک تورو صرف غاخونه به پړقوال باقی تک تورو خود محمد یاربی صلی الله علیہ وسلم نبا جنت مخیزی پدی بانی بیا فقحا و مفسرین نکلی چوالی با مخیزی زکا حضرت بلال با داغا دا سورلی چی پکم بوراک با نبیر سلام جنت تزین و حضرت بلال با داغی دا جلب نیولی داغی پڑی نی بینیولی نو لازم خبر اجا چی پڑی نیولی اگا داغا سورلی دا مالک نا مخی جنت تزین دا سشی دا عشق محبت ایشک مهبط ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال د کوفی نه راوستو د مدینه په بازارونو کې خرج کو مکی په بازارنو کې خرج کو او د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر کو او دره مینا د الله د حبیب سره اوکا چې حاضر بلال رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په محبوبانو دوستانو کې شو یانه کمال حسن کمال د ذات کمال د حیثیت اسم مشتا ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کی د الله بنیز بهتر اغه سوک نه چغړې فرزګارې کاغه د ذاته جولاره او فرزګاره ده نو د الله بنز باندې بهتر ده کی او سړی سید ده مز نگی او دس نگی قرآن نا پیجینی، اللہ نا پیجینی، رسول نا پیجینی، حرام کئی، سود کئی، اندر پولی کئی، نو سعید شنو سے چلو شو؟ سعید خو ابو لحابا مو، وہ کنو، نا نبی رسلام پلترو کنو، خو آغل سعادت سا فیدوار نکا، بلال حبشی لے فیدوار کا، چا لے فیدوار کا؟ بلال حبشی لے فیدوار کا، نو مسلمان آغا کستے چغیقی مون الصلاح پابندی دمان زکیم، او دریم صفت ومیم ما رزقناهم یون فکون کم مال چې می دل ورکڑه دی نو دا آغی نصد اللہ پلا راکی خرچ کئی دا دری صفت نو ننی سبق کزی کرشو یو چې ایمان په غپت ہو باندی دویم پابندی د منظر او دریم خپل مال د اللہ پلا راکی خرچ کئی سر نبیا گو ری الیف لا ممیم اللہ کوئی گی پا مانا دا دی حروفو باندیم زالکل کتاب بولاری بفیہی دا کتاب قرآن امجید جنشتے دے ہش شک بدی کی چی دا دا الله دا طرف نراغلے دے خدا للمتقین دا سی کتاب چی رنا دا دا پار دا فرزگارو دا سی کتاب چی کلکا ان کے دے مومنانو لرام اللہ زینا آقا ساندی یؤمنون بالغیبی چی اغی ایمان روڑی پاغا پوٹو سیزنو باندیم و یکیمون السلاطا او بابندی کئی پمان زبان دیم و مما رزکنا هم ینفکون او دا اغمالنا چی ما دیتو وکڑی دی نو دا اللہ لارکی خرش کئیم و آخر رضا اللہ حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسین اللہم اینی علی ذکرک و شکرک و خسن عبادتک ربنا لا تزی قلوبنا بعد از حدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ منک انت الوهاب. ربنا اتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرات حسن و فی الاخرات حسن